Навіщо ти це зробив? Страх переповнював її. У якусь мить Нинила відчула, що вона не сама. В хаті хтось був, оглянулась і вжахнулась. На стіні лежала величезна тінь дерево облич. Тоді вона згорнула картину, схопила у сінях хлопату і пішла долиною через бурчак, піднялась нагору, викопала яму. І поховала картину Гора з того часу Почала всихати А Нинила Породила каліку І стала калікою Сама Нема у селі кращого посогу Як у Ганни Шовкової Там добра У царську скриню не влізе І хата у неї така, що лизнути хочеться Хоч Ганні 43 минуло А хвіртка не зачиняється Однак Ганна лише сміхом залється. Та уже стільки на мою долю Петрів. Одного Петра любила, за трьома іншими заміжжю була. Та видно, щастя її попливло за купальським вінком і потонуло. А може вона сама його утопила? Бо ж на річці росла. А скочить бувало з берега, а сама тонка, висока, мов хворостина. Так і йде на вимашки по воді а коса за нею тільки постигає. Хлопці ловили її за ту косу, а ближче підпливати боялися. Ганна пірнала далеко і глибоко у пічурки туди, де колись водяний млин стояв. Утопленики часом хапали її і тягли за собою, а тільки вона якось випрощувалась і вимолювалась у них, і поверталася завше. Навчатися їй після школи ні з ким було. Батьки померли рано. Отож, лишилася Ганна при своїй рідці, при своїй хаті, при тих рушниках, що усі тополі б завішала, і тих простирадлах, що усю леваду заслала б. Гуляти не гуляє, а задурить якийсь голову. Бовтюх. За нього заміж. Розписалися і розбіглися. Знову Ганна дівка ходить на гірку мамину ферму, дратує дівчат фартухами квітчастими і хустками високими, клинуть її, трохи невилами колють, а літочка минають. Прийняла б, Ганно, он того, а чи того, хазяйновитий мужчина, змиряйся і живи, та до ка їх. Мене тільки Петро Ряска ще й не сватав. А петько Рязка, то тітки ниніли син. Горбатий з родою вже років десять ногами не ходить. Якщо Ганна маленькою була, вони трохи дружили. Та яка може бути дружба між дівчам семилітком і калікою парубком? Він їй малювати показував, вишивати вчив. А вона бувало, як заведеться танцювати, то тітка ниніла і скаже Ганненій матері, Ой, як мій педько на вашу гайку дивиться. Несчасна вона дитина. А потім школа забрала дівчину і повела її між товаришки. Так що з Петьком вони майже не бачилися. Почуєш, що рязка захворів, то кисличок понесе або вареників з маком, та й годі. Педько ж бувало з-за ліси чи з-за дерева на нею дивиться, дивиться, мов мово стежки одриває. А то ще малюнки у дворі розкидає по траві і чекає, що вона йтиме і похвалить. Малював більше ріку й дерева, бо і вона те любила. І ось Петько Рязка помер. Це сталося на Великдень. Трунку поставили на веранді і поклали його обличчям до ріки, де не встигло спалахнути латаття. А то б він в останнє дивився на ватри по усій воді і на селітку пташку, що блукала б між тими ватрами. Жінки і дівчата летіли б до верби із білизною, а чоловіки б усідалися на човнах і гудили політику, мов нічого немає на світі важливішого за політику. Ні, цього вже не побачить педько Ряска. Коли Ганна прийшла, трунку вже поставили на веранді і поклали його обличчям до ріки. Сонце кривавим пролежним сочилось на занавіску. Хотіла отхилити покривало і глянути на його обличчя. Але тітка ниніла не дала. Тоді Ганна притулилась до дверей. Їй вважалося, що Петко веде її показувати своїх кроликів. Ступає важко, мов кожного разу падає. Човпи-човп, човпи-човп. Ось він подає їй полинину і каже – Укинь їм. Не бійся, вони не дряпаються. Бачили, як він носить у хату воду, наливає усі човони і макітерки, як мати на нього гримає. Доки б ти пірав. А ще Ганні раптом прийшло в памку, як вона колись перестріла питька. Сьоме літо її лиш минуло і наказала. Покажи мені свою гору. Та ні. Тоді ти мені не друг. І ось він розтібає сорочку, пальці йому тремтять, Гудзики не знаходяться. Він стоїть перед нею маленький, сіро-жовтий, із величезним горбом, який втягає його в себе, мов хоче проковтнути. Ховали пополодні. А за тиждень Ганна їхала на курорт і найняла чоловіка, щоб приправив до поїзда. Така слезота стояла, що якби... Не курчата, не горілка, то й не бачити б її залізниці, як калош у сільмазі.